Доступивши, да, швидкою ходою ступнів з десяток, зупинився і знов, наче об стіну вдарився. «Що, каже я за куряча голова, кого я йду рятувати? Хіба в неї нема жениха бронити? Що я за вартовий такий? З якої ласки не спати мені по ночах, щоб якийсь опияк, підкравшись, не злякав гетьманської молодої?» Коли ти йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі по всіх дверях і воротях варту, а мені яке діло. От нехай усіх вас перехапають ці розбишаки. Бачу я тебе заздалегідь, ясновильможний пане, як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під поли, молоду. Бачу й тебе, горда пані матко, чи так поглядатимеш звисока? І тоді на нашого брата, як твій гетьман із сонцем на лобу, Проспить, молоду, не згірш од іншого гультяя. Бачуй тебе, ясне крале, Як замчить тебе оцей шибай-голова між чорногорці. Там жінкам не дуже догоджають. Скакатимеш ти через шаблю й цього дикого тура? Не раз згадаєш пісню... Любив мене мати запорожець, водив мене босу на морозець. Міскує так собі Петро, Аж ось і знов закопотіли коні, Слухає і сам собі віри нейме. Невже таки справді цей запорожець Знається з нечистою силою, думає він. Да постій, чи не самі вони вертаються? Ні, справді везуть.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 Одною рукою піддержує бранку, а другою править коня. Сердешна тільки стогне, мов у вісні щось страшне бачить. Щось неначе й говорить. «Да за солов'ями не можна розібрати!» Солов'ї перед світом саме розщебетались. Жаль Петру стало Лесі. Уже хотів вийти з-за куща, заступити От мечарям дорогу, та й битися, незважаючи ні на які чари. Де вхопився, аж при йому нема шаблі. Уже вони обминули його, а він іще стоїть, не знаючи, що чинити. Аж ось Леся зразу закричала, мов прокинувшись. Погаю пішла луна, а голос її так і пройняв мого Петра до самого серця. Бігом кинувсь він до подвір'я, ухопив шаблю, допавсь коня, скочив на нього охляб. Василь Невольник, прокинувшись, думав, чи не цигане поруються коло коней, та підняв гвалт. «Не кричи Василю, каже Петро, а буди козаків! Украдено! Череванівну спокоїв!» Василь Невольник підняв і галас на весь двір, а Петро не слухаючи його, виїхав у хвірточку, схилившись, дай помчався, як вихор. Тим часом от мечари держали свою дорогу, поспішаючи вибратись за ночі з київської околиці. Бідна Леся, мабуть, добре ковтнула нахорченого зілля от переполоху. Хилялась, як п'яна, і нічого не знала, що з нею діється. Прокинулась тільки, як пройняв її холодний вітер з поля. Гляне, аж вона серед пущі, на руках у страшного запорозця. Спершу думала небога, що все їй сниться. Далі крикнула, да задаремно. Розбишаки тільки зглянулись, да усміхнулись між собою. Почала була благати, щоб не погубляли її, щоб пустили. Так Тур. Тільки реготався. «Що за дурний, – каже розум усіх дівчат, – щоб це я після такої праці випустив із рук самохідь свою здобич? Ні, голубонько, цього в нас не буває. Та й чого тобі убиватись? хіба я не зумію кохати тебе, так як і хто інший? Не плач, моє серденько, привикнеш». «Житимеш за мною, не згірш, як і за гетьманом!» Дівка кажуть, як верба. «Де посади, там і прийметься!»